Közéleti háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Gyorsági Ferenc van a vonalban Jó reggelt Jó reggelt uh, hát Elképesztő, hogy mi mindenről lehet beszélgetni, bár az igazság az, hogy mindig nagyon sok mindenről lehet beszélgetni az a, az a kérdés, hogy az emberben van-e beszélgethetnék, valamit, hát, hogy kíváncsi a másik véleményére nem azt mondom, hogy az, a, a mostani kérdés az alapvetően a mai műsorból fakad, hogy uh, te mennyire voltál lázadó gyerek? Ugye mi elkerültük egymás az apácaiban, úgyhogy ott én már nem láthattalak, ugye nagyjából abban az életkorban, tehát hogy 13-20 év között. de mennyire voltál lázadó? A szüleid ellen lázadó valaki? Az akkor fennálló társadalom ellen lázadó valaki? Külsőségekben, nem Külsőségekben. Hát ellenmondásos választ tudok neked adni. De nagyon lázadtam apám ellen, és rajongás imádtam anyámat. Miben fejeződött ki az apádászemberi ha ilyet kérdezheted? Hát mondjuk a... volt olyan szentesténk, akkor már talán első éves főiskolás volt, 19-es, amikor úgy összevesztem arra, hogy szentest ott vettem őket pápán, és Pécsre. Mivel? Sokszor beszéltem. Volt busz, vagy lényegtelen volt? Apa mértéklenül volt. És az Zapest is úgy gondolta a Szentestét, hogy többet találkozik a poharakkal, mint a családjával, és ezt rendkívül türelmet néz. De másik oldalról... Mennyire érezted úgy, hogy cserben hagyod egy ilyen szituációban anyádat? Csak még mi lehet, azt kérdeznéd, hogy ezeket miért foglalkoztat, ugye előkerült Orbán Gáspárnak a története, és Orbán Gáspár története aztán a politikai és vallási vonzata mellett bennem azt a kérdést vetette föl, hogy milyen érdekes dolog az, vagy nem érdekes dolog az, hogy azok az információk, amelyek rendelkezésemre állnak, azok azt mutatják, hogy Orbán Viktor gyerekei, mintha. hogyha másféleképpen lázadnának, vagy sehogy se a szüleikkel szemben, mint ahogy például én lázadtam a szüleimmel szemben, és hát akkor evidens a kérdés, hogyha veled beszélgetek, hogy te hogyan lázadtál a szüleiddel szemben, és aztán persze a következő kérdés, majd a gyerekeid lesznek, aztán vagy válaszolsz, vagy sem. De én csak egymásod, hadd mondjak. Különöltem sokan beszélgetnek Orbán Gáspára kerül a új történetéről, sokan ezt úgy fogják fel, mint ahogyan te is, minthogyha mondanád, hogy ennökütt van lázatás, de sokkal-sokkal óvatosabb vagyok. De nem, épp ellenkezőleg, tehát, ne, tehát hogy nem tudom, tehát én pont azt mondom, hogy Orbán Viktorral szemben a családja, és, de most, de most öt kívül akarom hagyni, maradok nálat tehát mennyiben érezted úgy, hogy cserbe hagyod édesanyádat ott, akkor? Ott, akkor, abban a helyzetben e, talán igen, és még az akkor is igaz, hogyha, hogy nyám nem az okom, már csak azért sem mert, hát ezen eset kell tenni az Azt kérdezem tőled, de semmi közöm nincs hozzá, és aztán megyek tovább. Az, hogy az a házasság főmaradt, az valójában a konvenciókon alapult? Na, azt hiszem, hogy a nyám teljesen természetes. Uh hogy -huh. az életét egyfényes uh -huh. le, és amikor én el volt keszed, akkor egy pár napra elrohant Budapesti az egyik itt élő bátyához, de aztán két nap utána uh -huh. Visszament, később pedig, amikor már évten, korba értem, akkor még hozzá van egy két napra. És amikor még egy külön apont is kilakítottam neki, hogy költözzön ide, akkor mindig volt a szava járása, hogy drága fiam, eh, öreg fát nem lehet már átüntetni, úgyhogy neki otthon van a helye, és inkább tűrte eh, a, a, az életét. A másik oldalról, meg hogy most ne a szülőnről csak egy ö, ö, ö, hosszabb mondatban, az iskolában pedig, hát amit belehetett lehetett gyűjteni, lázadást, azt én mindet begyűjtöttem, az, e, valamennyi iskolában e, igazgatói indőkig vittem, leváltottak általános iskolába ezért az úttörő csapatkapítani posztomról, aztán a apácét ott kellett hagynom az igazgatóval egy konfliktus miatt, aztán pápár újra elvittem egy e, politikai felhangú, bár az apácaiban is politikai felhangú, e, de nem rendszerelemesnek szánt e, e, konfliktus miatt. Másik oldalról, meg egyébként, hogy mondjam, az gyerekeként, az egy végtelen jó és megbízható, könnyű gyerek voltam. lényegében egy konfliktusmentes anyámmal. És a te gyerekeid és te? Hát itt négy különböző felnőtt gyerekről beszélünk. Hát már nem, tehát a kamaszkorukat illetően. nagyon kicsike vitákon kívül szinte semmi. Már csak azért sem, mert hát ahogyan mi a gyerekeinkkel éltünk, neveltük őket, az sokkal inkább hasonlított egy szabad elvű, partneri, baráti kapcsolatra és csak a legszükségesebb esetekben korlátoztuk őket. Milyen zavarta meg abban az időben az ő fejüket, hogy ki az apjuk, vagy volt, akinek volt olyan szerencséje és kiesett ebből a periódusból, mert az apjuk nem volt akkora ember? <tos> Hát a két nagyobb fiú az e, e, már Tinédzser korában találkozott ezzel, tehát ez egy új e, élmény volt. E, Pétert és Bárintot e, legfeljebb enyhén érintette ez a dolog, enyhén. Nem voltak túl boldogok, volt benytlány rejtett büszkeségdelázadás semmiképpen. Annál Tamásnál annyival más volt a helyzet, hogy nagyon kiskorúktól ők már azzal találkoztak, hogy a szülei a apja, az azt politizál, azok a teljesen természetes jöttek, mentett állunk az emberek. Estimese időszakában volt, hogy Anna lányom megkérdezte, hogy van most az MDF-el, ha hallotta, hogy valami ott van az mdf fel. Tamás kevésbé bánta, Anna nem szerette ennek a nyilvánosságát. De az volt az egyetlen, hogy nem volt boldog, amikor családi programon beakottunk fotó vagy bennünket fényképezni akaró járókerőkbe, de egy gyereknek sem igazából már bántódása. Azt írja Gulyás Gergely a Facebook oldalán, Vágó István bejegyzésével kapcsolatban, hosszú ideje hangoztatott vélemény, hogy az országgyűlésben frakcióval, illetve képviselővel rendelkező pártok közül a ex-es alakul a alakulat távolról sem a jobbik, hanem a demokratikus koalíció, a párt vezérfonal a létének alfája és omegája, semmi más, mint a kormánypártokkal szembeni esztelen is elvakult gyűlölet. Ha minden igaz, holnap majd fogok beszélgetni. A Gulyás Gergelyel, de Gulyás Gergely nem csak itt, hanem minden egyes adandó alkalommal, ha teheti a szó verbális értelmében belerúg a demokratikus koalícióba és beléd. Tehát, ha például azt mondom, hogy arról beszéltem Gyurcsány Ferenccel, akkor azt tudja mondani, hogy mi is tegeződünk, hogy hát nagyon tudlak sajnálni ezért az epizódért. És amikor ez szóba kerül, akkor mindig talál egy-egy mondatot, a 2006-os eseményeket leginkább, amivel kapcsolatban ő azt érzékelteti, hogy te nem vagy komilfó, veled beszélgetni, az arra nincs magyarázat. Hát nincs ezzel problémám, mert nekem hát ő hogy azt mondtam, hogy ő jók mondani. E, bennem ilyen típusú Egy olyan isra, ahol én folyam a passzát szeret, de fújhatok bármilyen erősen, hogyha a nép szembe fúj velem, ha másért nem, mer a nép többen vannak, mint én, de akkor lebaradok, és, és, és, és hát nem is lebaradok, hanem hogy, hogy, hogy kintele vagyok alkalmazkodni hozzá. Van, hogy örülök neki, van, hogy nem, ez közömbös mai pedagógus strike, de már a tenapi Pilzolivérrel és a korábbi Pilzolivérrel folytatott beszélgetések, miközben nagyon élvezték azt, mert jó beszélgetések voltak, nem foglalkoztatták az embereket azon a szinten, eh, amilyen módon egyébként elmentek a Kossuth térre tüntetni. Én nem itt tartom a kejfejancsit kiinduló pontként, bár az elmúlt időben a sajtóviszhangjával meg egyáltalán az egészen én nagyon elégedett vagyok, de tökéletesen a helyén kezelem, tízes skálán egyes. Uh, Mit gondolsz a mai pedagógus Mit gondolsz arról, amit Galó Istvánné ma vár a néptől, hogy 12 óra környékén 5 percre a szó átvitértelmében megáll az élet? Én természetesen folytatásnak tekintem az elmúlt hónapok történésének a mai sztrájkot. Nyilván nem tud annyira látványos lenni, mert nem fog visszanyerni egyre ember. Ez egy nagyon szegment, tehát sok sport. De mit érzel, a, mit érzel azzal kapcsolatban, hogy mennyire bírja a nép? Együttérzését, mennyire szurkol nekik, mennyire. Mert ugye az, hogy nem beszélnek róla, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy nem érdekli őket, de valamiért nem tartják érdemesre, hogy betelefonáljanak. Mit gondolsz ma ennek a pedagógus sztrájknak a Magyarországon betöltött életéről? Emélység. Ez a, a szívesebb világra érdemi hatással lesz a pedagógusoknak a kormánynal való tárgyalási pozíciójára és hát a végső cél mégiscsak ez. én Nem tudom, hogy máshogyan gondolkodik. De azt mondjuk, hogy a a helyre nagyobb és egyre hidegebb szépbe, de mégiscsak, a teraszon, úgyhogy a gyerekeikkel. ők maguk vették elő a témát, nem én, hogy akkor ma őn állok, hogy alakul a strike, melyik Tamás strike melyik nem strike-ol, az, amelyik mégis van még legalább egy, mert bár nem fogja kibírni a hiányzásoknak a száma is, hát itt érettség előtt képített nem kéne miatt veszélybe sodorni. Az én gyerekeimnek a környezete, azok a környezetük, azok nagyon aktívak voltak ezekben a mozgalmakban, miért nem szervezőként magukba szakítottak egy összezéletet, hogy elmenjenek a husuttér, a önszámukból. Én ebben nem vagyok jóval mert a Bicsádok e közélettel erősen infiltrálok, ott át azt mondtam Piltó Oliviernek egy váratlan mondata, amiben magasra -e gondoltam belőle, hogy hamarad fogja megdönteni a tanítanék mozgalom a Fideszre, mint hogy változtatni tudna az oktatás politikán. Ez talán túl optimista <gül> vélekedés, hogy jelentősen hozzá tud járulni ez a fajta ellenállás a Fidesz valamikor megdöntési helyzet, azzal egyetértek, a másik oldalon, meg pessimista, eh, Olivier, mert pessimista eh, Péczolivér, mert látva a kormány magatartását és látva, hogy ugyan jöttek hirtle a tárgyalásik ebben az elmúlt hetekben. Eh, meg, megörösi... Ezt én mondtam, nem Péczolivér mondta, ezt én mondtam Péczolivérnek a tanítani mozgalom eh, fellépései kapcsán. Ugye ezt te mondtad, hát én. Akkor, akkor neked üzenem ezt, ezt, ezt, a, ezt, a, ezt a dolgot. Eh, szóval megerősíti azt, ami korábban is gondoltam, hogy az itt ez a kormány alapvetően eh, az erőnyelvét érti. É, akkor ha kompromisszumokra, hogy szemben erőt lát, mert pedig ez az erő felmutatásának omódja a, a mai sztrájk, úgyhogy azt gondolom, hogy jövítani fogjon, ismétlen magamban a tárgyalási pozíciót. Én ugye minden pillanatban megpróbálom kimutatni saját magunkban a Fideszest, Én. tehát az énünkben olyan, hogy Fideszes olyan nincs, mint egy éves de hogy mi az, ami abból a, a sugalt világból, ami onnan jön ránk hat, és egészen elképesztőnek találtam a vasárnapi zárvatartással kapcsolatos helyzetet, amiben sikerült elérni azt, legalábbis az én olvasatomban hangsúlyozom, hogy mindenki vesztesnek érezze magát. Mert ugye a Fidesznek vissza kellett vonulnia, de az MSZP meg lett vádolva antihumánus viselkedéssel, antiszociális viselkedéssel, a bevásálló központok maguk se tudták, hogy most akkor mit tegyenek, a dolgozók pedig egyszerre örültek és nem örültek neki, és arra jöttem rá, hogy, hogy, hogy hát ebben az egészben van valami nagyon vicces valami szoborúan vicces Én éppen ellenkezdve látom, mint ahogy te értélni, úgy látom, hogy lényegében majdnem neki a győztese van. szóval biztos, hogy győztese a vásárlóknak a sok művos tömege aki nem szerették ezt az intézkedést azt is gondolom, hogy ilyen világban ez a legfontosabb kettő szerintem győztese bármilyen fura, a Fidesz is legalábbis relatív értelemben, mert a két lehetséges rossz döntés közül a miniszterelnök egyébként helyes taktikai döntést hoz, azt gondolom, meg a kisebbi rosszat választott el, a kérdés lekerül napirendre egy-két héten belül, ha nem így dönt, akkor ez hónapon keresztül tematizálható. Ez így van. Az ő számára hátrányosan a közvélemény. Három szerintem győztesen, relatív mindenképpen az MSZP is, bár nagyobb győztes lett volna, ha folytathatja ezt az ügyet, de csak Szerintem ez a második nagy ellenzéki győzelem az elmúlt hat évben. Az első, a mi éjsi kötődik, miután után visszavonták a kötelező választás előtti regisztrációnak az ügyét álltak tőle a második, a mostani a Én Lehet, én, nem, én, nem, én változatlan így érzékelem, és én nem keresek hozzá uh, fogózzókat. Maga az a tény, hogy az MSZP nem akarja elengedni a vasárnapi zárvatartás kérdését, uh, mint népszavazási kérdés, az számomra nevetséges, mert ha bár arra hivatkoznak, hogy a mai Fidesz kormánynak nem lehet hinni, és honnan lehet tudni, hogy három év múlva nem akarják bevezetni, ma szerintem száz emberből lehet, hogy hetven elment volna, hogyha a Fidesz nem vonul vissza. Most, hogy visszavonult, száz emberből szerintem hat nem fog válaszolni erre a kérdésre, mert nem érdekli, nem tartja időszerűnek. Azt pedig, hogy az MSZP ragaszkodik hozzá, az valami olyan nosztalgia egy korábbi állapot, iránt, amely állapot nem áll fent, és egy ilyen fantom mozgást mutat számomra, kicsit nevetséges, kicsit törölve. Nem, én, én szerintem pozitív, én pozitívban vagyok, ezt tekintjük az edzés utáni cooldown, lehűlési percés. <gül> <gül> egy picit két de ez már nem a nevezetű gyakorlat. Azt árult el nekem, hogy amit a gőgös például szeretné, mert a Kézoltán-féle kérdés az engem alapvetően nem izgat. Én értem, hogy arra lehet utazni, ki mennyit keres. De például a gőgös féle kérdés a földdel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon, az egy nagyon fontos kérdés, és én mégsem gondolom, az független hogy átengedte. Tehát, hogy jogilag lehetséges, mégsem érzékelem a népben, ebben a földhöz ragadt népben, ebben a kompország népben, de további hasonlatokkal nem fogok élni, hogy zavarna őket az, ami egyébként egy bizonyos, és ezt most nem tudom magyarázni azzal, hogy a a mértéke ennyire kevés, de lehet, hogy, hogy erről van szó, fogalmam nincs, hogy ez a kérdés nem tudta egyébként az embereket olyan mértékben lázba hozni, mint a vasárnapi zárvatartás, bár lehetséges, hogy tényleg annyira közelebb van a vasárnap és a bolt, mint amennyire távol van a föld, nem tudom. Hát pedig fontos az, amiről nem akartál beszélni, mert azért ez a mi világunk alapvetően, már nem, hogy agrárius világ, a politika alapvetően nagyobb településeken szervezi meg magát, ott végképpen nem a közbeszéd tárgya. Arról az egyszerűtényről meg nem is akarok beszélni, mert szerintem ezt a választó 95%-a, vagy valami te sem tudod. Ugye a kérdése a kérdése hogy nem attól nem adekvált, hogy mire a kerülhetne a sor, a kérdésben foglalt Föld tilalmon már régen túl leszünk, mert eladnak minden most eladásra kérőtt földet. Tehát nem lesz miről népszavazni magunk között szólva. E, ilyen módon már nem lehet utolat megállítani a bár megtörtént e, Hogy egy másik kormány majd valamilyen jogi eszközzel ezeket a földadásokat megpróbálja megtámadni, azt meg nagyon remélem, de ez nem népszavadással, hanem rendkívül bonyolult jogi eljárásban lehet vagy érvényesíteni. Pedig fontos kérdés, van szó. Abszolút. Nézd, hát ez, a, ez Magyarország energiaprivatizáció, a legnagyobb privatizáció, és ugye ráadásul, milyen fura a világ, éppen azt az állami, nemzeti vagyont adják el, ami a jobboldali ezotériában, központi helyet foglal el a Szent, uh -huh. Szent Istváni anyaföldet, hogyha én ennek a töredékét meg volna tenni, akkor lámpavassza húznak teszem, sokszor idézik egykori magos elnöknek egy 2007-es nyomtas iratkozatát, amiben e, ha esetleg mondja ő a kormánynak eszébe jut eladni a földet, az maga lenne Oké, okay, nem de van, de nagyon jó a példa, amit mondasz, ha adjunk fogaskerék módján. Mit gondol ma erről Jakab István, és mit gondolhat vajon Harag Péter e, ugyanennek a dolognak a kapcsán, csak éppen a vasárnapi zárva tartás ürügyén? Hát azt, hogy e, hatalmi szempontból a hatalom háttférnek megteremtése szempontjából ez egy elfogadható döntés. Jakab és környezetem az a pár ezer fős családi vállalkozói kör, amely ezt a világot ma uralja, és amelynek jelentős része a Fideszhez kötődik, még erősebben fog hozzá kötődni, és ki, ki fog egy klientúra, és az a fontos igazából... Jó, de az, hogy a klientúra egyébként lobotómiát végezzenek el, az törvényszerű? Én nem hiszem, nem hiszem. Na, ez történik. Na, a egy olyan fajtok, nem törvényszer. Lehetne másként is tűnteni, lehetne az országot tisztességgel is vezetni, és messze. Jó, csak ugye ugye már korábban szó volt, és te ezt nagyon jól el is mondtad, hogy ma a lojalítás mennyi, ugye múltkor ebben fejeztük be, Igen. milyen jól működik még az emlékezetem, hála jó égnek, hogy már telefonszámodat is kibíró, hogy hogy ugyanakkor az, hogy ugye én még egy olyan világban nevelkedtem, ahol voltak elvi kérdések. Most úgy tűnik, hogy a praktikus kérdések azok tort ülnek az elvi kérdéseken felül. Most már csak az a kérdés, hogy én egy letűnt korszak embere vagyok-e? De ez nem általános járvás. Szóval nézd meg, amit e, például e, mi képviselők fölügyben e, az egyik gyükrös ellertét, bárki másnál, még mondjuk megengednénk hogy nagy vállalatok is szerezemek földtulajdon, tulajdon, mert azt gondolom, ha nincsen ilyen, akkor nincsen modern mezőgazdaság, nincs állattenyésztés, nincs, nincs modern kertészet, nincs modern élelmiszeripar, ami a falut meg tudja tartani. Ez nem hoz nekünk sok szavazatot, mert egyből ez őrvároznak, de mindenki tartunk vagy kitartok amellett, hogy e, például a kokháért nem így kell viselkedni a kell, hogy az a kormány, miközben tudom, hogy kisebbségi álláspontot képviselek. Hát szerintem az veszélyes út, hogy általában a politikának nincs elköltség, nagyon sok politikusnak is nagyon sok. Igen, úgy, igen. A, a, a, a, én ezt most jelleg az Uralkodó koalícióra mondom. Igen, igen, igen, azt én is ezt gondolom, de régóta ezt gondolom róluk. Hát például, ami utat bejárt, ez a koalíció, a kereszténydemokraták és a Fidesz is, ahogyan keresztény, tud viselkedni ez a párt, és ahogyan radikus. Én azt kérdezem tőled, hogy te egy politikus vagy én nem, önmagában az a tény, hogy fennmaradsz, mint hajó a vízen. az önmagában olyan visszaigazolás, hogy a fiala beszélhet össze-vissza, az a dolog lényege, hogy fenn vagyok, és nem a víz alatt? Mert úgy tűnik, hogy ez a dolog lényege. Hát sokkal személyben igen, persze, hát ha, e, most be fogok én nagyon nagy mondani, hogy. A hatalom megtartása megszerzés az első, és minden más-második, hogy ez otthon nagyon sok politikusnak a fejében. De, hát csak ugye egyszer élünk, és ugye a Kulkaval kapcsolatban, akinek mindig gyógyulást kívánok, mondtam azt, hogy mindenki azért gondolja el, hogy egy ilyen vérőg az ő testében is mozog, és hogy vajon minden a kísérleti műsor, minden a adás, hogy ennek megfelelően cselekszünk el, miközben nyilvánvalóan ennek az árnyékában nem lehet élni. Kicsit a norvég civil alap, de nagyon távolról ebbe a helyzetbe kerültél te, meg a political capital. Tehát az, amikor hirtelen rájönnek a századvég kapcsán, hogy ennek meg kell találni az ellenpólusát, mert mindennek... Nekem volt egy zseniális, most is zseniális, csak másodiképpen hangmérnökön volt, a Bocz Marcin volt egy története, hogy ez az ő története volt, -e, vagy sem, nem tudom, nagyjából így szólt. és Júlia, a kapulat és Montagu család visszája, eredete homályba vész. Azt kérdezem, hogy ez evidens, hogyha ki kell adni a század végének az iratait, akkor meg kell találni a politikai kapitelt, meg kell találni a gyurcsányt, és hiába mondanak bármit, rájuk kell verni azt, amitől egyébként a libikóka párhuzamosan fog állni a földdel. Két gyors megérdésem van. Az egyik a politikai kommunikációnak a Egyszer egyek között ott van a jól ismert szabály, hogy botrányra botrány kell. A másik megjegyzés pedig az, hogy ennek pedig elsősorban van az az oka, hogy az engem érintő botrány, az bomlaszthatja a fiat táboromat, hogyha kitok robbantani én egy botrányt, az ellenfelemmel szemben erre reagálva, akkor a fiát táborom legalább odáig eljut, hogy lehet, hogy nem vagyunk tökéletesek, de az ellenfél sem jobb akkor nem változtatom meg támogatói véleményemet. Ez egy szimpla, párthatalmi technika, így működik ez a világ minden tömeg demokráciájában. Én szintén szóval nem vagyok meglepődve, hogy egyik nap megírja a népszabadságot. Lázár János 4 millió forintért tankolt az elmúlt évben, amit még itt valóban nem tartottak soknak, és csak botványosnak sem. Másnap a magyar idők a Hungarian Times szímon oldalán összeszedik, hogy ehhez képest Hiller István de előző ciklusban nem tudom 9 milliót. Hát igen, ez így történik, nehogy már a figyelmesek elkezdjenek egy picit is elbizonytalanodni, hogy jó helyen vannak-e hát megmutatjuk, hogy másik rossz. Neked a másik meg végig adjából Tehát nagyjából neked mutatom, hogy is meg. Az is viszont látásra mehetünk tovább. Business as usual. <gül> Oké, rendben van, hogy business as usual, de az a kérdés, ugye, múltkor többen szembesítettek azzal, hogy hát a gyurcsánynak ebben az optimizmusával ami idézőes optimizmus volt, hát nehéz lesz majd 2018-ban nyerni, de valamiféle, a zsinór mértéknek mégis ott kell lennie a te tevékenységedben, amiért ezt folytatod már pedig ugye itt most a hétköznapi szarságokról beszélünk, már szíves elnézést a fogalmazásért, a misor volt 12 éven oliaknak való, most aztán végképpen nem az hol van az, ahol, ahol azt mondod hogy ki fogod dugni a fejed és annak következtében mások is megtalálják majd azt, ami itt egyébként állandóan legyen ilyen összeálló ködé tűnik ez nem volt egy teljesen magyar mondat, de talán befejezhető. Befejezhető, csak nehezen nézhető. Hát szerintem kint van a fejem. Ugye hát e, ez nem, mint a reklám helye, de a hát jövő hétfőn, e, amilyen úgy fognak demonstrálni délután e, fél a várban, a Sándor paróta előtt a naptörőg elfogadásának 5. évfogóján, a b először... Aminek az elfogadása? Elnézést! Tessék! Minek az elfogadása? alaptörvény laptörvényi hogy végre először nagyon sok civilis Sándor Máriától, pedagógusi, egyetemista lánytól, a szakszeti vezetrőig alkotmányogászik odála színpadra, egy hat év után először tud mutatni egy demokratikus párt, saját demonstrációján egy sokkal szélesebb közületi összefogást, egy fajta, és mutat egyfajta mintát, a magatartást. Hát Ilyeneket tud tenni egy ellenzéki párt? Debrecenben, Debre Debre, Dudaivárosban mire lesztek képesek? Tehát a az Városban, a stúdió még értelmezési, mert akkor egyszerű, hát megállapodok veled, hogy hogyan fogunk eljárni a következő években. Előállt ilyen szituációk, eddig előállt négy öt, mindig úgy, hogy a szerencsédre, mindig nekünk a dk kellett támogatni a hogy ezt még meg is tettük, pénzzel támogattuk a salgó kampányt, voltak az embereink, most először fordult elő, hogy nekünk van jelölési jogunk, aztán azt mondják a helyi szocialisták, mert a pártanak elismerő, hogy nekünk van igazunk, csak azt mondja, hogy nem tud hogy ők tesznek a megállapodásra, ők velünk szembe jönnek. Ha nézd, muszáj azt mondanom, hogy van egy politikai közösségnek önbecsülése. Hát én ugye mondhatnám azt nagyvonalon, hogy akkor lépjünk arra, de abban a pillanatban azzal kerülök szembe, hogy még azt mondják, hogy nem lehet. Nem, ezt, ezt nem gondolom. És mit gondolsz arról, amit Molnár Gyula, akinek ki tudja, hogy mekkora esélye van, minden esetre úgy tűnik, hogy nem esélytelen fogalmazott a jövőt illetően, és abban te is szerepeltél, illetve a, a, a párt? Hát nem tudom szerepelni. Hát nyálos, hát két olyan párt van ezen az oldalon, van egy stabilan, kétszámító támogatást élve, most már a többiek parlamenti köszönöm. De örültél annak, amit mondott? Bárki is lesz az MSZP elnöke, erre fog kényszerülni. Az a kérdés, hogy gyorsan belátja ezt a helyzetet, és viszont jó szívvel teszi, vagy lassan látja be is. Jó, de egy kétfejűs has lesz, vagy lesz egy olyan szituáció, ahol nem fogtak egymás ölébe ülni, de a dolog kezelhető lesz, és nem az lesz a kérdés, hogyha egy szék van, de két ember rá, akkor kiül bele. Abszolút. Hát a, a, én ilyen természetű ügyben azt gondolom, hogy végtelen nagy van, és fejlent, tudok. Együttüttműködni. ez ja, de az saját magával kapcsolatban mindig elfogult. Kétségtelen, hogy a helyes gyerek vagyok, egyébként ez az objektív igazság, de benne, benne nincs erőszakosság. Hát én tudomásul veszem, hogy ma az MSZ-nek nagyjából annyi szaladisztagazata van, van. máshogy, de még elképesztő büszke vagyok arra, hogy a mi oldalunkon mi vagyunk az egyetem. Minőségileg lesz az más, hogyha ha tud működni az, ami most nem tud működni? Abszolút, mert amit legnagyobb problémánkban az, hogy azzal, hogy nem közelítjük meg külön-külön a Fidesz, ezért nem mutatjuk magunkat reális alternatívának a Fidesz-szel hogy nem tudjuk megmozdítani a bizony Abban a pillanatban, hogy ha ez a két vagy több párt tisztességesen együtt van csapatban, személyben mondani valóban, Ma... Ez azt jelenti, csak a 9 óra 5-re vagyok tekintettel, hogy ez 9, 2016 őszén már valamilyen módon akár meg is fogalmazódhat, illetve ha nem fogalmazódik meg, akkor azt fogják tapasztalni az emberek. Nem, de a 16 ősze az kevés, hát ugye a szociktán meg kell várni a kongresszot az június végén. Azért mondom, hogy hát ez... A nyár 16 őszétől szerintem a jól csináljuk, elkezdődnek azok a bizonyon építő nem nyilváros tárgyalások, amelyből 15. Jó, de ha rosszul csináljátok, akkor az politikai öngyilkosság 2018-ra nézve. Abszolút. Köszönöm jövő hét. Abszolút. Köszönöm szépen, Gyurcsány Ferencet hallottak. Itt. És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Piala János. Jó reggelt, lett. Mitől erős a forint? általában nincsák erősek, ahol a külkereskedelem az pluszos, tehát több az export, mint az import. Ez most nagyon lehetszerűsítve. Jó, hát ez pont az én nyelven, tehát a igen. És Magyarország esetében a GDP 7 kal nem 8 ával magasabb az export, mint az import, és ebből kevés országban egyébként a világon érdekes módon. Eltekintre a Nyersanyagot sporttöröktől, ahol ilyen dolgok előfordulhatnak, ha magas a nyersanyag ár, ez nem egy jellemző állapot, és ez rendkívüli felértékelődési nyomást helyez egyébként a forintra, amit ellentételeznek bizonyos pénzügyi tételek, ugye például a devizadóságnak a folyamatos törlesztése, az ugye ennek ez ellentart, így a forint erősödésének, de azt kell mondani, hogy a, a reálgazdaság, a pénzi folyamatoktól eltekintve csak a reálgazdaságnak a, a, a pénzütranzasztió, azok bizony forint erősítőek. Meddig tart egy ilyen trend? Meddig tart egyébként az erősödés? Vagy hol vannak ennek, uh, tehát mintha egy láznak néznénk, csak egy negatív láznak, ho, ho, tehát te, aki ezt nézed... Miközben ebből élsz, nyilvánvalóan, vagy ebből is élsz, tehát hogy nem fogsz hadititkokat elárulni, nem is ezt várom tőled, de de, de mit látsz, tehát hogy, hogy, hogy mi alapján mondod, hogy ez meddig mehet még, lefelé, és mennyi ideig tartott a folyamat? Hát ha megnézzük, hogy a folyó, az, az egyengű, hosszú időszakot, több éves időszakot nézve, azért... Valamitől iszonyatosan szakadozott a hang ugye uh, menni a elmegyhetszem. <gül> Most már jobb. Ha, jó, igen, gyerek, hát, tehát, hogy ha hogyha egészen hosszú időszakot uh, nézünk több éves, akkor a forint egy gyengülő pályán van, mert hogy uh, ez volt 2013-ban volt 280 forint, 2014-ben volt 260 kevés, tehát ebből a szempontból ez egy, ez egy gyengülő. Rend, nagyon hosszú távon, de az igaz, hogy az elmúlt két évben 300 és 320 forint között ingadozott, és annak ellenére, hogy permanensen csökkentek Magyarországon a kamatok. Ugye magasabb kamatszint az ugye általában segít egy devizát erősíteni, a kamatszintnek a csökkenése pedig sok esetben segít gyengíteni a devizát, hát nálunk ez, nagyjából arra volt jó ez a gyengítés, hogy szinten maradjon és a, az MNB mindent megtesz azért, hogy a forint erősödjön tovább, de, de korlátozottak egyenlő a, a lehetőségei. Mert? Hát, ugye két módon tud egy, egy bank devizárfolyamot befolyásolni, az egyik az, hogy, hogy a kamatokkal operál, ha erősebb akar, akkor felemeli a kamatot, ha engébb, akkor leveri. de most már... Bizonyos kamat szintek 0 körül vannak Magyarországon, tehát egészen rövid lejáratú. Ugye az irányadó kamat az, az ugye 1,2 de mondjuk, most megnézem, például van olyan bankközi kamat, van olyan -e a kavat szint, ami egy százalék, vagy az alatt is volt az elmúlt időszakban. De hogyha leveri a kavatot kvázi nullára, és még így sem gyengül az árfolyam, akkor ugye már csak egyetlen egy módja marad, az pedig a devizupiaci intervenció. Tehát, hogy eurót vesz és forintot ad, ugye korlátozott mennyiségben tud forintot adni, hiszen ő teremti a a forint, forintot, tehát ő csinálja, viszont ugye a NMB-nek van egy ilyen célja, hogy a devizatartalékoknak a nagyságát csökkentse, mert úgy gondolja, hogy ez túlságosan nagy. Ráadásul ugye nem nagyon szeretne azért sem túl nagy devizatartalékot, és azért sem akar erős árfolyamot, mert hogyha az árfolyam beerősödik, akkor a devizatartalékot le kell értékelnie, és akkor a jegybanknak vesztesége származik, amit valamiatt ez a egy vezetés fontosnak tart, hogy egy banknak a, a devizatartalékon ne legyen vesztesége. Ez egyébként nem kell, hogy gazdaságpolitikai célja legyen, mert a jegybanki eredmény, amit a devizatartalék átértékeléséből ér el, az igazából nem egy tényleges pénzügyi eredmény, de a mostani jegybank vezetés az ez fontosnak tartja. Ugye a a vizatartaléknak az átértékelése, tehát, hogy alacsony euroforint tárfolyamra felértékelték magas euroforint tárfolyamra, az volt a forrása annak egybanki pénzügyerekménynek, amit a bank ezeken az mm. alapítványokon keresztül kiszippantotta. Tehát a jegybank vezetése, az alapítványokon keresztül kiszippantotta a bankból, ugye 260 milliárd forintot, majd hogy nem 1 milliárd dollárt egy mozdulattal, aminek ugye a további sorsával kapcsolatban, további sorsának a vizsgálhatóságával kapcsolatban mindenféle politikai és jogi és erkölcsi viták merülnek fel, de endis a devizotartalék átérték származik. szállal. A devizot árfolyam, a tartalék. ez most egy maga központi fókuszában van. És az, hogy további ilyen haszon keletkezzen, arra mekkora esély van? Mert jelenlegi ellenkezőleg tűnik, de lehet, hogy én ezt rosszul látom. Hát ugye marhanhéz úgy tűnik, hogy a forint társadal marhanhézen tud gyengülni. A tavalyi év során, sőt az idei év során is volt egy pár tőkepiaci stressz, ami bizonyos devizárfolyamokat feltöreköpült, hogy devizákat rosszul ért. De látszott, hogy ez a közép-kelet-európai ég egy Csehország lehet. Jó le magyarul, magyarul, hogy ez több országban is így van, nem csak nálunk, úgy? Igen, tehát hogy van egy fajta. Tehát van egy másfajta... Tőkező. De ez is ott más helyeken is az export importtal van összefüggésben, vagy valami nagyon hülyeséget kérdeztem? Máshol is az van, nincsen ekkora töbletünk Magyarországon, se országban, se országba, de összességében ezek a, ezek a devizák eléggé stabilak. De hat kérdezek még egy hülyeséget, az most jó, ami van? A miatt. Péter? Hát most önmagában egy stabil devizó az nem rossz, bár véletlenül, ö, véletlenül. Véletlenül. Véletlenül, pillanat, elnézést. Nem lehetett tudni, hogy veled van-e baj, vagy a vonalakban <gül> vagy. Nem, csak ez a kaptam egyeszt, is, azt hiszem, hogy ez. Helyes jól ö, Akkor ebben az esetben, tehát hogy, hogy, hogy igazából. Jó a stabil devizó nagyon mozog, az annyira nem jó, kicsit mozog, az nem olyan nagy baj, hogy én ezt nem annyira nem túl, de az látszik, hogy a jegybanki menedzsment, a devizottartalék átértékelésén elérhető nyereség az olyan fontossá vált, hogy úgy tűnik, hogy üböl mindent. Ezen kívül egyébként azt kell még tudni, hogy ez egy mondjuk ilyen szakmai vagy monetáris politikai dolog is, hogy a infláció rendkívül alacsony Magyarországon alacsonyabb, mint az inflációs cél, és nyilvánvalóan egy erős árfolyam még lejjebb vinni az inflációt, és hát az általános élekedés, hogy egy 0% alatti inflációt, egy csökkenő árszint az általánosságban nem jó a gazdaságnak, a gazdasági szereplőknek. Nem jó az adósoknak, mert az adósságnak a reálértéke növekszik, az pedig, hogy senki nem szereti. Tehát ilyen formán a 0%-os inflációnk mellett van szakmai érv, Ö, azt támogatondó, hogy végül is egy engébb árfolyam. De mégse következik be. De mégse következik be. Tehát hogy ez nem olyan, hogyha nagyon akarom, akkor lesz. Akkor most a matolcsi aggódik, vagy ez most engem ne foglalkoztasson. Hát szerintem ez foglalkoztassa őt. Ott... Örül-e az ország, vagy annak megfelel örül -e az ország, vagy egyáltalán van-e ör van -e örömre oka az alacsony infláció okán ezt azért kérdezem, mert ugye én az inflációval alapvetően mindig a tartásdíjamnak a növekedése kapcsán szembesülhettem én abban mértem mindig az inflációt szinte voltam Uh, és most akár örülhetnék annak, hogy akkor ennek az összege nem emelkedik, de természetesen nem csak ez van, de hogy korábban mindenhonnan jött szembe az, hogy így úgy amúgy, most még sincs ezzel kapcsolatos általános öröm, miközben a politikai kommunikáció azt mondja, emberek miért nem örültek? örültök. Abban a székben, ahol te ülsz, ennek az alacsony inflációnak a megítélése milyen? Szándékosan nem azt kérdezem, hogy őrülsz -e vagy sem, hanem azt kérdezem, hogy milyen a megítélése, mert fogalmam sincs, hogy mit fogsz válaszolni. Nem vagyok pénzügyi szakember. Dóla Lenni Péter talja. Hát minket annyira nem zavar az alacsony infláció. Tehát, hogy ennek ja, az, hogy nem 10 nak 15 nak örülünk, inkább legyen 0, mint 10. Még akkor is, hogyha az általános elképzelés az, hogy egy 2- az, az, az kínjelmesebb környezet a de... Csak kérdezem, hogy olyan sms kaptál, amely elvonja a figyelmedet? Mert hogyha igen, akkor vissza, akkor találhatunk másik alkalmat, csak kérdezem. Nem, én most azt nem igen. Jó, rendben van, csak azt kérdeztem, hogy egy olyan SMS volt-e, mint amit a múltkor én hirtelen egy felolvasásba. Igen, figyelek. SMS-t, hogy több történt, és néztem, hogy hol fizettem két metszor ezelőtt, és énnek utána kell nézek. És most jött meg annak az sms -e? Már reggel voltam úszni, és most, most kaptam egy SMS-t reggel, nem is néztem a terhelésre. Most nekem hogy egy kétszer lettele van, volt, de ezt majd itt hogy hogy a mi számunk, ez inkább ezt tényként kezeljük, az az igazság, hogy kettő vagy nulla százalékos infláció, az mindegy. Mindenki attól fél, hogy ha egy spektrálisan elkezd lefele menni, tehát nulla, akkor mínusz és mínusz kettő, és mínusz nem tudom mi akkor az nem magától szokott lenni, hanem az együtt szokott járni egy ilyen, egy ilyen recessziós környezettel. Tehát az infláció az nem önmagában számít ebben a helyzetben, ebben a 0%- vagy az alattiban, csak jellemzően egy, egy defláció, tehát az áraknak az érezhető és permanens csökkenése, az akkor szokott bekövetkezni, amikor a, amikor a gazdaság recessziós környezetbe kerül. Ráadásul vannak ilyen visszacsatolások, tehát hogy recessziótól alacsonyozik, Defláció lesz, a defláció pedig még tovább mélyíti a recessziót. Ez ugye a gazdasági válságnak volt a tanúsága a 30-asnak. Úgyhogy emiatt igyekszik mindenki, ha lehet minden eszközzel küzdeni a, a deflációs pirát ellen, mert az a veszély, hogy egy alacsony gazdasági növekedés esetében egy defláció az, az elősegíti a recessziónak, esetleg a depressziónak, tehát a hosszantartó és nagyon mély repressziónak a kialakulását. Mit szólsz ahhoz, egy kicsit eltávolod a Magyarországtól, ami Dohában történt, vagy nem történt? Tehát ez az olajár. Ez az olajár, ez a itt ugye két, két dimenzió van, amire figyelni kell. Az egyik az, hogy ugye erről beszéltünk, hogy az olajpiasznak a szerkezete átalakult, és a hirtelen jött több lett termelés az az opec en kívül van, amit ráadásul nem ö, ilyen nagy nemzeti olasz. Ez úgy nagyjából lehet látni, hogy egy ilyen dohában hogyan vitatkoznak, és mi pró-kontra? Mert az ember ugye azt gondolja, hogy ott valami eredményre jutnak, mert ugye azt érzékeltették egy hülye számára, mint én, hogy nekik nem jó ez a mostani helyzet, nekik az lenne az érdekük, hogy ez képest ez nem következett be. És azt kérdez az ember, hogy a frászkúgyhóba lehetnek ezek a saját maguk ellenségeik. Hát úgy ugye ez fontos, tehát, hogy a, amikor a, a kitermelést nem ők kontrollálják, tehát az addicionális kitermelést, amely igazán mozgati tudja az árakat, nem ők kontrollálják, hanem ez lopetszett kívülről. Ugye például az amerikai kitermelők kontrollálják, ők azok, akik ha termelnek, akkor sok az olaj, ha nem termelnek, akkor kevés. Ráadásul ugye az amerikai ö, olajtermelési szektor az nem, nem egy darab nemzeti olajvállalat irányítja, amit, amit ugye pártutasítására lehet irányítani, hanem, hanem olajszektor mértékért képestek atomizált nagyságú szereplők, tehát ott az árak irányítják a termelést és semmi más. Hát gyakorlatilag az ár meghatározó termelési volumennek a kontrollja, kikerült került az opetkező előtt alól, tehát két dolgot tehet. Egyrészt csökkenti a kitermelését, remélve, hogy felmegy az olajára emiatt, de ha csökkenti a kitermelését, akkor kisebb a kes, az mindenképpen. Vagy azt mondja, hogy úgyis az ő Kontrollján kívül esik az, hogy mennyi az olajár, akkor viszont nyom annyit, amennyi a a kifér. Ugye ez az egyik. ez egy, ez egy piaci struktúrából származó helyzet, egy piaci versenyből származó helyzetben vannak, alárendelt szerebe került hirtelen az opet. A másik pedig az, hogy a meghatározó szereplők, ugye a szaudiak, Saudi, emirátusok, meg azon fákúait, ők ugye szemben állnak. Iránnal, amelyik most jelenik meg a szóvalpiacon az embargó feloldása óta. És hát ugye Irán azt mondja, hogy ő éreken keresztül alud termelt és neki szüksége van a pénzre, számtalan problémát okozott a pénz Iránba. Úgyhogy ő úgy is nyomni fogja a gászt, amennyire csak bírja, hogy a Csevön kifér a szószoros értelmében, úgyhogy ő nem fog. Kínálati korlátokat meghatározni saját magának. Most leegyszerűsítve az ügy, és akkor nyilvánvalóan, hogyha így ilyen ellentétek annak, hogy ott még nagyon komoly vallási konfliktusok is néítik uh, a szakadékot a szaudiak meg az irániak között, ilyen formán nagyon nehezen lehetett elképzelni, hogy, egy, hogy itt születik egy olyan megállapodás, ami az olajpiacot uh, mennyiségi oldalról szabályozza. Ismét visszatérve hazai vizekre, az, hogy egy állami bank milyen mértékben támogat, konkrétan az Exim Bankról van szó, olyan folyamatokat, amelyekkel kapcsolatban az ellenzék is egyetért, illetve olyan folyamatokat, amelyeket a kormánypárthoz viszik közel, az egy banknak a filozófiája, vagy ebben nem menjünk bele, mert ez Az Exim Bankról azt kell tudni, hogy az Exim Bank túlkereskedett az, az, az, az eredeti azon a területen, amin őt létrehozták, ugye az export, a külkereskedelemhez kapcsolódó ilyen előfinanszírozási ügyletekről, egy exporthitelbiztosítás, ugye elvállalatán keresztül, tehát hogy ilyenek tartoztak az ő területére, előzít hozták létre, és most elkezd olyan fajta dolgokat is, dolgokban is részt venni, ami nem az ő profilja. Egyébként, ez ha jól tudom, ez menedzsmentváltást is tesz szükségesi az Exim bankban, valamiatt a korábbi menedzsmentel ez így nem működött, és aztán most egy másik, aki működik ha jól tudom. És ugye felmerül az a kérdés, most így egy ilyen közgazdasági vagy államháztartási kérdés, hogy amennyiben egy, egy papíron bank gyakorlatilag költségvetési funkciókat lát el, akkor az érdemes esetleg konszolidálni a költségvetéssel az ő és az, ő, az ő pénzügyi eredménye is az államháztatási egyenlegbe, az adóssága meg államadóssága számítsa, ilyenkor mennyi brusztolás az hogy akkor ez hogy legyen, mint legyen. Ugye ezek mindig szürke zónák, hogy ebben az esetben, amikor állam irányítása történnek ilyen dolgok, egy papíron független, valójában ö, állami tulajdonban ez van, van, nem kifejezetten a profiljába illeszkedően ö, csinál dolgokat, akkor az végülis az állam, államháztatási kiadásnak egy alternatív formája. Azt kérdezem tőled, hogy ez vajon az uniós pénzekkel van -e összefüggésben, vagy sem, miközben a cikk elsugalja, hogy februárban 19,2%-kal csökkent az építőipari termelés volumen az egyével korábbihoz képest a termelés mindkét építményfőcsoportban visszaesett, az épületek építése 8,6, az egyéb építmények 35,4%-kal zuhantak közölte a központi statisztikai hivatal. Hát én ezt annyira nem figyeltem, de úgy tudom, hogy egyébként a az ilyen vasút, meg hasonló, tehát valóban ehhez volt egy ilyen uniós uniós uh, uh, pénzügyi folyamatokban a változása miatt ez így visszaesett, de őszinte, szóval nem merültem benne annyira, hogy ezt így szépenbontszolgassam, mert elvottam foglalmás dolgokkal. Olyan dolgok, amelyek egyébként a mi kettőnk beszélgetését érintik, vagy olyanok, amelyek nem érintik? Ha meglátjuk, hogy érintik, -e, vagy sem hát én ugye így most a nemzetközi konjunktúrával foglalkozom. Elő volt útkor igen. Meg az ezzel kapcsolatos tőkepiaci piaci folyamatokkal. Aztán, hogyha ha nem érinti a beszélgetésünket, akkor szerencsénk van! Ha... <gül> én is ezt éreztem, hogy ezt fogod mondani. Nemetkezett <gül> valami, amivel, amivel férkőzik a mindennapjaimba. Azt áruld el, hogy ahhoz mennyi idő kell, hogy ebben viszonylag egyértelműen láss, független attól, hogy a tendenciáról már beszéltél? Hát én azt gondolom, hogy ez, a, ez az idején második felére kiderül. Tehát nyárra, nyár végére. Ma nekem nagyon azt látom minden olyan dologból, amit figyelek, hogy van egy általános lassulás, és hogyha ez, ez további tovább tart, ez a dinamika, akkor ebből egy recessziós környezet alakul ki az év második felére globális szinten. A legácsukat. Ha nem így lesz, akkor majd revidálom a véleményemet, nyilvánvalóan akkor annyit, hogy most tévedtem. De... Közben néztem azt, hogy egy dollárral csökkent a brand olajár, az durván, ahogy láttam, kétszázaléknak tűnik. Mm. Az sok vagy kevés? Az elég sokítékként azt kell tudni, hogy a Doha-val párhuzamosan kuwait volt egy strike, Igen. Akkor egy ilyen általános jellegű strike, ami, ami nagyon sok ö, termelést tett ki a rendszerből, a Kuwait egy jelentős termelő, és ugye emiatt volt, nem ért, a fenekügyő emiatt, hogy nem jelent, hogy volt hogy olaján emelkedés Doha után, most, hogy visszatértek az emberek dolgozni, most akkor megint beesett, az a helyzet... a kérdezem, vagy ne kérdezem azt az általános kérdés, hogy mely szerint, ha ez így van, akkor miért emelkedik nálunk a benzinára? Ugye az a helyzet, hogy, hogy nem követi le napi szinten a benzinára. Miközben ráadásul ugye a forint is erősödik. Ráadásul ugye a benzinár, nem az olajat égetjük el az autóba Igen, tudom, tudom, tudom. Az egy eltérő termék bár hosszú távon néha össze, néha együtt mozognak, de van egy kapcsolatos, van egy ár különbezett a kettőkülött, ami egyébként ingadozik, ráadásul a, a végtermék árnak az árazása azért az jelenzően kislártatásnál követi le a pillanatni piaci árat. Egyébként pénteken 3,5 százalékkal emelkedett az olajár, ma eset kettővel, hát ez így Annyitok mondani, hogy februárban 26 dollár volt egy fordó olaj, most megy 40. Uh -huh. Hogy 50%-os emelkedés. Tehát, ha így nézzük, akkor mégis a benzinának februárhoz képest igazad van. Egy irányba tud menni. Nagyon szépen köszönöm. Nézz utána az SMS történéseinek. Oké, okay, és köszi. Én is köszönöm szépen. Szia. Duronelli Pétert hallották, én elköszönök Önöktől. Itt a vadas művebben Csalóz tettünk csodát, vagy sem. Ma Viszonylag sokan telefonáltak, nem tulajdonítottak neki jelentőséget, mint hogy a másiknak se. Ezt jobban szeretem, de önökön múlik. Délben döntsék -e, hogy hogyan viszonyulnak a tanársztrájkhoz, és ne várják meg a véröget, ami talán sohasem jön ahhoz, hogy elgondolkodjanak az életükön. Gyógyuljon meg a kulka. Döröpontfialajános kukat, gmail.com. Viszontlátásra. <tos> És most. Közéleti Háttérmagazin magazin. Főszerkesztő: Fiala János.